שלום לכולם. אז הנושא שאלוהים שם על לדבר היום זה בעצם נושא שהרבה זמן רציתי לדבר על זה ופשוט לא רצה עלי אף אני חושב שזו פעם ראשונה, פעם אחת דיברת על זה מתישהו בקצרה ככה אבל הפעם התעמקתי בזה קצת, ראיתי אפילו קצת סרטוני ואתם תגיד על מה אני מדבר, הנושא זה בית היוצר או יוצר וחיימה. בית היוצר או יוצר וחיימה. Uh, שמעתם על נושא הזה ובוא נצח את הפסוקים מאוד uh, מפורסמים, ירמיהו י"ה שזה שמונה עשרה? ירמיהו י"ח וניקה מאחד עד שש. כשאצל לכם פעם מישהו אמר כבר על החיימר, איך עושים אותו, איך עושים את הכלים החיימר ואיך יוצא ועושה את זה, כל התהליך מאוד מגניב. אני ראיתי כמה סרטונים ואני יודע גם ביקר ספרה על היא הייתה מתעסקת בזה גם, ולקחתי כמה נקודות מהניסיון שלה גם, והרבה גם מהווידאו שהסתכלתי על תהליך עצמו. אז בואו נקרא, מי אחד עד שש, ילמיהו יוגב מי אחד עד שש. הדבר אשר היה אליהו מאת אדוני לאמור, וירדת ו... בית היוצר, ושמה אשמיעך את הדבר. וירד בית מיוצר, והנה הוא עושה מלאכה על ארץ בניים. ונשחט הכלי אשר הוא עושה בחומר ביד היוצר, ושב ויעשהו כלי אחר, כאשר ישר בעיניי היוצר לעשות. ויהיה דבר אדוני אל לאמור. הכיוצר הזה לא אוכל לעשות לכן בית ישראל, נאום אדוני. הנה כחומר ביד היוצר, כן אתם בידי בית ישראל. אמן. Uh, הרבה פעמים אנחנו שמענו שמשווים את אלוהים uh, עם היוצר והחומר הזה שעושים uh, תקליף לזה או חימאר איתנו. וקודם כל המטרה זה להראות לנו גם בפסוקים האלו ההבדל ענק בינינו ובין אלוהים. כמו שהיה מדובר בפרשה שאנחנו לא יכולים לדרוש מאלוהים ולא יכולים ככה לדבר בגאווה זה אותו דבר שהכיסא שאתה יושב פתאום יתחיל לדבר אליך ולהגיד לך שאתה יושב לא נכון, תקום ממני, תעשה ככה וזה נשמע קצת מוזר, אבל ההשוואה הזאת ככה אנחנו עם אלוהים, זה ההבדל הענק בינינו ואלוהים ובעצם הוא קובע כמו שיוסף קובע, איך הוא יוצא אה, את הכלי שהוא יהיה, ככה אלוהים קובע בכל החיים שלך בעצם, שהוא פתח לך איזשהו דתות ושהוא סגר בשבילך איזשהו דתות, זה הכל אלוהים. זה הכל תהליך שבעצם כל, ש... כל דבר שהוא מכניס לחיים שלך זה בשביל צורה מיוחדת שהוא מנסה לעשות ממך ככלי. וכל דבר שהוא סוגר בחיים שלך, זה הדברים שאתה לא צריך להכניס מתוך החיים שלך, כי זה יכול לגרום נזק לעבודה שאלוהים עושה. לכן, הכיוון החיים שלך אפילו, זה אה, הכל בעיניים של אלוהים, והוא מכוון את זה כמו יוצר, מכוון את החומר או את החימה. עכשיו תסתכלו, שימו לב, קודם כל המקום הזה, איפה שאלוהים עושה, איפה שיש לך יוצא, עושה עבודה על הכלי, זה בית מיוחד, זה בית היוצא, כן? הוא לא עושה את זה במקום אחר, הוא עושה את זה בבית היוצא, למה? כי יש שם כל הכלים, יש שם אבן, גלגל מהאבן מסוים, שהוא עושה את כל התהליך שם, הוא לא עושה את זה במקום אחר. אז קודם כל אנחנו כמאמינים צריכים להבין שלמאמין, צריך לא שיהיה לו קהילה, זה דברים בסיסיים, אבל זה מאוד חשוב להבין כי היום מדברים על כל מיני קהילות וירטואליות, שזה לא צריך ללכת לקהילה, שקהילה זה סתם, אפשר להתחבר פה ושם ככה, אבל קהילה לא צריך. הנה אנחנו רואים פה העיקרון מאוד חשוב, שאלוהים עובד בבית שלו. הוא עושה את העבודה כמו שהיוצר עושה את הכלי בתוך בית מסוים, בית היוצר, או שבית התפילה בשבילנו, הקהילה, זה המקום איפה שאלוהים עובד על החיים שלנו. זה המרכז. ומאוד מעניין היה לי ככה דמיון על מה זאת אומרת הקהילה הווירטואלית, כלומר אתה יושב ואתה פשוט רואה את המסר באינטרנט. וככה אנשים אומרים זה בסדר, כי אני רואה את המסר באינטרנט, אני מקבל אוכל, זה, זה טוב בשבילי. ואני חשבתי על איזושהי דוגמה טובה לתאר לעצמי שזה, יש יותר, וזה לא אוכל אמיתי. כמו אתה בא בתוך הבניין עם האנשים אמיתיים, עם המסר אמיתי שאתה שומע ככה אה, פנים מפנים ולא דרך אה, טלוויזיה, ותיארתי לעצמי על אה, אה, אה, רועה של רצון וכבש, כן? הצון עצמו. תתארו לעצמכם שהצון יושב ואין להם רועה קהילה, אין להם כאילו רועה של הצון, הוא לא שם. פשוט מורידים איזשהו מקרה ושמים שם את הווידאו על איך הרועה האחר, במקום, במקום אחר, איך הוא נותן אוכל לכבש שם, בטלוויזיה. ואז זה אמור לתת אוכל לצון שמסתכל, לצון שנואה. עכשיו שאלה, האם זה ממלא את הכבשים שפשוט רואים איך הרואה אחר בטלוויזיה מאכיל את צאן אחר? מה אתם חושבים? תיתן לאכול או לא? לא, הם יישבו שם, וואי איזה טעים, וואי, כן, כן, לא לי, ואז כל ה... כל הכלי יש להם וזה, ואז כאילו, ואז נגמר הסרט, נגמר המסר, כאילו, במקרה, וזהו, לכו הביתה, אתם קיבלתם את האוכל, ראיתם איך רואה עושה את זה אחר, זה אמור לספק לכם, זה אמור להיות בסדר, זה לא עובד ככה. אני מאמין אותו דבר, אותו דבר עם אנשים שפשוט שומעים את המסרים באינטרנט ולא הולכים לקהילה, אומרים שזה מספיק. יש משהו מאוחד בזה שאתה בא בתוך הקהילה וכמו שאמרתי, אלוהים כמו יוצר פה עושה את העבודה שלנו בבית שלנו. יש שם כלים, יש שם כל הדברים לעבוד בתוך החיים שלך. עכשיו, לא רק זה, גם אפשר להסתכל על זה כמו מצב, מצב מסוים שאתה נמצא בו עכשיו זה גם בית היוצר של היוצר שמכניס אותך בתוך המצב הזה, זה כמו להכניס את החמר לתוך בית היוצר ושם הוא עושה את העבודה ואין שום מקרה סתם עם אלוהים. כלומר, אם אתה באיזשהו מצב, אם הוא הכניס אותך לאיזשהו מצב, לאיזשהו תקופה של החיים, בשבילך עכשיו זה כמו בית היוזר. הוא עובד על החיים שלך בתהליך של המצב הזה, של התקופה הזאת. זה <אז> גם יכול לענות לשאלות שלך, למה אני, למה אני נמצא פה עכשיו בסיטואציה הזאת? למה אני... בת... עוברת התקופה הזאת עכשיו. אז התשובה יכולה להיות שפשוט זה תהליך וזה עכשיו בית היוצר שלך. עכשיו בוא נסתכל על כל התהליך של העבודה שמאוד מאוד בשבילי הסתכלתי מאוד אה, מבורכת מאוד מגניב לראות איך היוצר עושה את הכלי מחמר. קודם כל החימאר, כדי להיכנס לצורה שלה, כדי להיכנס ל... להיות ככלי שאפשר להשתמש בו, הוא מקבל בתוך התהליך הרבה לחץ. וראיתי את זה בסרטון של חמש-שבע דקות, יש גם הפסקות שאין לחץ, אבל במשך של כל התהליך כמעט, יש הרבה לחץ, וזה אחד מהדברים שאפשר להגיד, אפשר... אחת מהברכות. לחימה, להיכנס לתוך הצורה שלו ולא לצאת מהדרך. אז ככה החיים שלנו גם, חברים. צריך להתכונן שהחיים של מאמין יהיה עם הרבה לחץ בחיים. ואם אתם תסתכלו על זה כניסיונות כל הזמן, אתם תשברו, תשברו, תשבר, תשבר, כן? כן. כי למה? אתה תשאל את הלואים כל הזמן, וואי, מה, תגיד תהיה ניסיונות? אבל אם אתה תסתכל על זה כברכה, ובצורה שכמו שלחץ לחימא עושה אותו לצורה, מכניס אותו לצורה שהוא צריך להיות, גם הלחץ מהחיים תקבל את זה שהוא מכניס אותך למקום איפה שאתה צריך להיות, ואיך שאתה צריך להיות. הבן אדם שאתה צריך לראות, זה מה שהוא לחץ עושה. עכשיו כמובן יש הפסקות, אבל תתרגל, זה יהיה. זה יהיה מעבודה, זה יהיה מבעל הבית, וזה הכל למאמינים אני מאמין בידיים של אלוהים. אלוהים מכוון את זה. כתוב של הלב, של המלך אפילו, הוא בידיים של אלוהים. אז אם אתה לא מבין למה, לא יודע, הבוס שלך, או... כל הבית הוא... הוא לא טוב, היחס שלו איכשהו, כן? זה, זה גם הכל בעיניים של מילואים. אז תתגוננו, הרבה הרבה לחץ, אבל זה ברכה. קודם כל, מה עושים? לוקחים את החרמה, וכמו שאמרתי, כן? עושים לחץ, אבל כוונה ראשונה שעושים... ככה, כן? אנחנו אומרים, צריך לרעוש, לרעוש, לרעוש, לרעוש, ללוש, ללוש, ללוש, ללושים, אז מלושים? לשים, לשים, לשים הוא טוב, לשים הוא קודם כל, כדי להוציא איזשהו אוויר מטויה, מטויה שיכול להיות בתוך ה... מיותר שיכול להיות בתוך החימן. צריך להוציא את זה. ואז בגלל זה עושים הרבה לחץ. בעצם זה גם מחזק את, ה... את החימן, אוקיי? זה מוציא את כל האוויר. עכשיו, זה נקודה ראשונה להבין, ואנחנו היום בתוך התהליך של הדרשה, לאט לאט נאהוב את הלחץ. לא מבחינת ה... מזכיסטי, כן, שאני אוהב את הלחץ, תבוא, אלוהים, אני מפרש שיהיה יותר לחץ, אבל איכשהו אפשר ללמוד ליהנות מתהליך של הלחץ, ליהנות, פשוט, כן, היה לחץ, יצאת מזה ואתה מרגיש, אני מרגיש יותר חזק. זה מה שאתה צריך להרגיש בעצם, אם הכל אתה עושה בצורה נכונה. אז קודם כל, אלוהים שם את הלחץ ועושה משהו נחמר, <coughs> אלוהים <coughs> לש, לש אותי, לש אותי כדי להוציא רקנות, אוויר שיש בראש, משהו שלא ממנו, משהו ש... שיכול להרוס את התאריך, הוא עושה את זה דרך לחץ, רקנות. דבר שני, אחרי שעושים את זה, ראיתי מה עושים בווידאו, הם שמים את, את החמר, כמו שקראנו פה, כן, אבניים, כן? אבניים פה. זה בעצם קריגן מהאבן מיוחד, שיש לו מרכז, על המרכז אתה שם את החמר, וזה כמו בסיס לחימאג שמשם עושים את כל העבודה ובונים את הכלי. אז עבודה של היוצר מאוד מאוד חשובה ומאוד מאוד קשה, זה, זה אחד מהחלקים מאוד קשים, זה אה, להחזיק את החימאג על המרכז כי הוא נלחם, הוא מנסה... להוציא מזה, לצאת מזה, כן? והעבודה שלו יוצא, זה בעצם שהוא יישאר על המרכז, כי אם הוא יישאר על המרכז, יהיה לו איזון. ואם הוא לא יישאר על המרכז של הגלגל, חסר לו איזון, ולכן העבודה לא תהיה מוצלחת, אוקיי? כי אין איזון פשוט. מה זה אומר עלינו? דבר מאוד חזק, כי מה שהאדם עושה בהתחלה, לבסס אותך, לשים אותך על הבסיס, הוא שאתה תלמד להתרכז על דברים מרכזים, על דברים חשובים בחיים שלך, ואם לא למדת, בסדר עדיפויות בעצם, אם לא למדת להתבסס, לבסס את החיים שלך על דברים מרוכזים, חשובים, מרכזים, אז כל התהליך של האמונה שלך, תהיה עם סטייה, תהיה עם החורים בתוך הכלי שלך. וזה, אני, משהו שם לב אצל הרבה מאמינים, שהם אומרים, טוב, קהילה לא חשוב, שבת, אה, טוב, פעם אחת אפשר לנסוע לים, ליום הולדת. אה, וקיצור, כאילו, אנשים בוחרים קודם כל, כמו שהיה גם מדובר בפרשת שבוע, אוקיי. זה דברים, מה, ש... מה שחשוב להם בעצם, דברים מרכזים שהם בוחרים, ואז אלוהים זה, טוב, אם יהיה זמן, אני אגיע, אם יהיה טרוח, אז אני בא. וזה משהו, הבסיס שלנו, אלוהים מנסה ללמד את כל מאמין כמו חיימת, לבסס אותו, לשים אותו על המרכז של הגלגל, כלומר שסדר עדיפויות. להבין בשביל מאמין הדברים המרכזיים. מה זה עושה? כמו של קלין, זה עושה איזון. אם החומר נמצא כבר אה, בתוך המרכז והוא כבר לא מנסה לצאת, אז מורידים את הלחץ כאלה. אותו דבר גם איתנו. משהו יביא איזון לתוך החיים שלך, גם איזון פנימי, איזון נפשי, איזון רוחני, כל איזון בחיים שלך זה להתחיל מדברים מרכזיים בתוך החיים שלך, וזה אלוהים, בסדר? דבר שני, כל הזמן שבונים, שמים מים כדי אה, לייצר, לייצר את הכלי בצורה חזקה, טובה, כן, שיהיה שיה... לו צורה שמים מים כי יודעים שמים הרבה פעמים בדבר ה' זה סמל של דבר ה' בתנ"ך, כן, בטח נשאר לנו סמל של דבר ה' אז בגלל זה אנחנו בעצם קוראים את התנ"ך וזה טוב לקרוא כל יום שיהיה לך סדר, שיהיה לנו כל הזמן זמן מאוחד לדבר ה', כי אם אתה משרת ואם אתה מנסה לבנות את עצמך אבל אתה לא שם מים כמו על חמר, אה, סביר להניח שאיפה שבאמצע זה יכול להישרת, זה יכול אה, לבנות. אז אה, שאלוהים יגדל אותנו שהוא כשאנחנו משרתים אותו מאוד חשוב שדבר ה' הוא תמיד כל יום יהיה בחיים שלנו, זה כמו מים. הלאה, אנחנו נסתכל על uh, תהליך הבא. Uh, היוצא הוא בזמן התהליך, uh, כדי לפתוח את הכלי, כדי שלכלי יהיה פן, כן? Uh, הוא עובד עם היד שלו ממרכז החומר ומכניס את היד פנימה ומתחיל לעבוד מבפנים וזה מובן, כדי לעבוד מבפנים הוא צריך לפרוס, הוא צריך להכניס את היד פנימה, הוא צריך לפתוח את הכלי בעצם ולאט לאט הוא עושה את העבודה פנימית של הכלי ושהיד בתוך הכלי כבר הכלי הוא בשליטה מלאה של היוצר כבר. אם מההתחלה כשהוא עובד מבחוץ הוא לא במאה אחוז בשליטה כי הוא מנסה לחזק אותו על הבסיס אבל כשהוא מכניס את היד בפנים הכלי הוא כבר בשליטה. וזה אומר הרבה על החיים שלנו. קודם כל, כדי שאתה, כשאלוהים יפתח אותך, כן? כדי שאתה אה, תהיה כלי שאפשר להשתמש בו. אתה צריך לאפשר ולתת לאלוהים להיכנס פנימה. לתת ליד שלו להיכנס לתוך החיים שלך מבפנים. ולעבוד מבפנים. כשאתה מכניס את אלוהים בתוך החיים שלך, אז הוא יותר בשליטה. ומה הוא עושה? כשהוא אה... שב... עובד מבפנים, הוא מתחיל גם לאט לאט אה, להעלים את הגובה של הכלי, של החומש של ה... כמעט, כן? מבפנים. ואומרים שאם אה, הוא חיזק את המצב מבפנים, גם מבחוץ יהיה בסדר, גם מבחוץ יהיה חזק. כלומר, אם הוא עשה עבודה נכונה מבפנים, אז בחוץ הוא כבר מטופל. כלומר, עובדים מבפנים. זה גם אומר שכל אה, החיים חיצוניים שלנו, ו... והתנהגות, כל החיים מבפנים, מבחוץ, תלוי או תלויים מהמצב הפנימי. תלוי מה קורה <coughs> בפנים, ואיך נתנו לאלוהים לעבוד בתוך החיים שלנו. אז לכן, אם מבפנים הוא טוב, <coughs> עשו אותו טוב ונכון, והוא חזר גם מבחוץ, הוא יהיה כמו שצריך וזכר יעזור לו לעבור את כל הקשיים בניסיונות. עכשיו בתהליך הזה שמרימים, כן? שעושים את הגובה של הכלי בעצם, באותו זמן מוצאים את כל החומר מיותר, את החומר שלא לא צריך להיות שם וגם מוצאים את האבנים. למה עושים את זה? כי בזמן, בתהליך הבא, בתהליך סופי, צריך לשים את הכלי שהתייבש כבר, צריך לשים אותו בתנור עם, טמפרטורה של אלפיים מעלות, אני לא יודע אם זה היה של אלפיים מעלות שלנו או של האמריקאים, זה לא היה פתוח. זה לא שלנו, זה לא שלנו, זה לא שלנו. זה פיילנט, כן? שזה בערך, אני חושב שזה יהיה משהו כמו שמונה מעלות שלנו, עדיין הרבה. Uh, זה בפעמיים, קצת יותר מפעמיים יותר ההבדל, כן, okay, שסלסיוס, אם זה 40 אז פרנחי uh, זה 100 משהו כזה, okay, אוקיי, אז אפשר אולי לספור, אני לא יודע בדיוק, אם זה 2000 אז זה משהו משמעות. אז למה, למה מוצאים את כל האבנים uh, לפני זה, וזה משהו שווי כזה על שאם יש אבנים עדיין, אז בתוך החום, הוא יכול להישבר, נכון? נתפוצץ, נתפוצץ. נתפוצץ. כן. מאוד מעניין, כי זה מדבר גם על חיים שלנו כמאמינים, למה הרבה מאמינים לא יכולים <coughs> לעבור את הניסיונות? כי ניסיונות זה גם תהליך של הכלי, זה כמו להיות בחנות. ואם לא הוצאת את האבנים מהחיים שלך, אז אתה תתפוצץ בניסיונות. זה, זה בול בדיוק כמו שעם חומר, כי אנחנו גם עם חומר, כן? החיפוך אימן. אז אם אתה מוצא את עצמך שאתה מתפוצץ בניסיונות, ואתה פשוט לא מסוגל לעבור על זה, ונמאס לך בזה וזה וזה, יכול להיות שבתהליך לא הוצאת את האבנים. וזה אחד מהסיבות למה שקראנו פה חברים, שבידיים שלי יוצא נהרס את הכלי והוא חשב לעשות חדש מזה. זה אחת מהסיבות למה זה נהרס. אוקיי? אז אבנים. אבנים של החיים זה יכול להיות כל מיני דברים שלא פתרנו, ובתוך הלחץ של החום, של הניסיונות, אתה מתפוצץ בשביל לכן, מאוד חשוב בתהליך הזה להוציא את כל הבנים, להוציא את חומר מובן. אחרי זה, לפני ששמים לתוך התנור, נותנים לו לשבת, קצת להתייבש. זה גם תהליך. אז הוא עומד שם, הוא צריך להתייבש קצת מעבודה, ואז שמים לתנור, לא מעט. זה גם תהליך של פעמינים, ולפעמים יש תקופה שאתה פשוט יושב, וזה כזה רגוע בחיים שלך, ואתה כאילו חושב, אלוהים שם אותך במדף שם ולא עושה שום דבר, כאילו, מה, אלוהים שלך? הוא לא עונה לי, אני מתפלל, אין, אין לי תשובות, זה כזה שקט כזה מהיוצר. מה קרה? הוא שם אותי על המדף. זה גם תהליך. יכול להיות שהוא עשה משהו לפני זה, ואתה צריך קצת להתייבש. ולהיות מוכן להיכנס שוב לתוך הלחץ. אחר כבר, כן, יש לחץ מהידיים של אלוהים, יש לחץ בתנוג. אבל לחץ, אה? עבר. הכלי שלא עבר את התנוג, את החום, את האש, הוא יכול להישבר ונופל יותר מהר ויותר קל. מהכלי שעבר את האש, מהכלי שהיה בתל אביב. אז זה פשוט פותח לנו את העיניים לראות שכל לחץ לברכה, ואפילו ניסיונות שאתה עובר, האש שאתה עובר, זה לחזק אותך בצורה שמשהו בא כי עברת את התנור עם אלפיים מעלות. אוי, עם שמונה מעלות. אז לסיכום, חברים, כן? כל התהליך הזה, כל אחד עכשיו נמצא באיזשהו תהליך. כל אחד, כל אחד הוא חיימאבר. צריך להגיש. אז זאת אומרת... שאלוהים עושה משהו בתוכם. עכשיו, כל אחד צריך להבין את התהליך שלו, זה טוב שהוא מבין את התהליך שלו, אחרת הוא ירגיש כאילו כזה בסירה ובים בלי כיוון. לא מבין מה קורה. לא מבין מה, למה זה נפל עליי. למה אני עכשיו אומר את זה. אם אתה תבין את התהליך שלך, אז זה יהיה לך פשוט יותר קל, ובכיף אפשר לעבור לזה. אני לא אומר שזה לא קשה, מאוד קשה, הרבה דברים. אבל אפשר ללמוד אפילו להודות לאלוהים <אז> על כל הדברים. <אז> והכי חשוב, הדברים המרכזיים כן פשוט לסיום. המרכז, להישאר על המרכז, להישאר על סדר <אז> התקדיפויות, כי זה האיזון שלנו. מים, מאוד חשוב, כי זה כל התהליך שלך, בלי מים, פשוט נמשיך. הדבר שאלוהים עושה כמו יוצר, שמכניס את היד שלו בתוך זה, ואז אתה מרגיש שכאילו, וואי, אני מרגיש ממיסים, כאילו, היד של מישהו, שאלוהים, איך אומרים, כפיים אצלנו, כן. מחטט. מחטט. ו... דרך איזשהו מצב, כן, אתה מרגיש שאומרים, וואי, מה הוא עושה מיוצרים? מה הוא עושה? מה הוא עושה משהו? עבודה. זו עבודה שהוא עושה. כי אחרת בלי זה, איך יהיה פרק לי? לא יהיה, צריך לפתור. ואיך אתה יכול להיות כלי שאפשר למלא אותך במשהו ולשרת את האנשים עם זה, אם לא נתת לאלוהים לעבוד מבפנים. וגם צריך להבין שהחיזוק מבפנים נותן לך חיזוק מבחוץ כבר. ודבר אחד, אחרון, אבנים. דברים, אבנים זה הדברים שיכולים להרוס את הכול. אז מאוד חשוב כל הכאבה שהחלום בתוכנו. כל האי סליחה, חוסר כן? או... סליחה, או עבידי, כן, נענבות. נענבות. זה כמו אבנים. אם אתה לא שחררת זה בחיים שלך, אתה השארת אבנים קטנים. ומה קורה? בתוך האש מתפוצץ. ואז אתה חושב, וואי, עשיתי את כל העבודה הזאת. את כל העבודה הזאת עשיתי על עצמי. וחשבתי הכל בסדר, אבל השארתי פה ושם אבל אם כי קשה לי להוציא את זה, זה, בגרו בי, אמרו לי משהו, כן? ואז אתה רואה שבתוך לחץ של העץ זה יתפוצץ. וחבל, מה, מה, מה אחרי זה? צריך לעשות את עבודה מחדש, נכון? כן. עבודה מחדש, חבל. אז כל התהליך מההתחלה, זה כמו דין סורקן, הסרט הזה מומלץ לכולם לראות. זה שמחזיר לאותו יום, הוא יוזיל אותך לאותו תהליך. <כת> <אין אז> וואי, כשאתה מרגיש שהלחץ של האש, אני מתכוון לתנור, כן, שזה ניסיון לזה, שלא יודע, איזושהי מריבה, תכין את עצמך להוציא את האבנים קצת לפני, קצת לפני, תוציא אותו. <כת> <סיע> ודבר אחרון, אם עברת את האש, אתה תהיה יותר חזק ממישהו שלא עבר את החזק. ואפילו אם סטן מנסה להפוך אותך ככה כדי שאתה תיפול, אתה תישאר להיות כלי חזק וכלי טוב. יש כאלה שנופלים ולא לא נשבונים, הם מאוד חזקים. אבל הם עברו גם מאוד הרבה חום ובאש. שלי מברך אותנו והוא לשבוע הבא.